Euskararen presentzia ziburun bermatzeko lanetan segitzen du euskaraz bai taldeak. 2006an sortu zelarik bai euskarari ziurtagiria ezartzeko lana eramantute matez ere. Bestetik, hiru urte dira euskaraz bizi dut tilabetea ontolatzen dutela, aurten proposamen hain datorrena. Urriaren 2 hundan, asteazkenarekin modu informalean saltegien itzulea eginen dute, euskaraz mintzatzen direnak ezagutu eta ziburutarrek jakin dezaten non mintza dezaketen euskaraz. Laida mugika euskarazbait taldeko kidearentzan lan biziki importantea eramanda azken urteotan. Da gerotaki izan eta gerotaki dago identifikatuak izan elkarte bezala eta ba, berba erresago herrian ere hainbat gauz antolatzeko, legitimitateke izango gaiteko eta eta ba, bota genera baltsonen bitartez leku bat dugu hainbat hainbat antolatzeko, ba gero importantea da ere bai herrira. Ateratzea plazan egotea eta eta horrela, beraz ezgira erez baltsan iramugatu behar, baizik eta kalean erain bat gauzantolatu. Gainerako itzorduek ziburun eskaz euskal kultura eskaintza osatzea dute helburu. Urriaren lauan ostirala ziburutarritza tarritza eman aldian, odeibarros eta xumai zonbait gainen inguruan bertsoak botako dituzte, eta ondoren jendea taldetan elkartuko da gainen inguruan eztabaidatzeko. Urriaren amaikan, Euskalduna naiz eta arraro nago Euskal Herrian Euskaraz elkarteak proposaturiko bakarezketa umoretsua izanen da. Urriaren emesortzian, Nafarroaren konkistaz mintzatlea emango duan txonkurutxarrik, eta amaitzeko urteroko bazkaria antoratuko da urriaren ogeita seian, larun batarekin, Euskaraz bazkaldu eta mintzatzeko helburuarekin. Laida Mujika Ia da, jenderik gogoa eman barzaiola Euskara ikasteko, beraz, olako gauzen mitartez, beraz, dugu ematen diogula gogoa ikasteko, eta batez ere erabiltzeko, eta lotxarik edo beldurri gabe erabiltzeko. Eta gero Bizkaria nahi dugu hori uh, ba, euskaraz izatea, zenta normalean uh, beti frantsesdun bat baldin bada, ba lerratzen gira frantsesera eta hor uh, ba baimena eskatu gabe ere dugu, nahi dugu ba uztea euskaraz egiten Bizkari hori, uh, ara, euskaraz pasatzeko momentu hori gozuan. Beste urrats bat izanenda beraz ziburuko euskal komunitatearentzat, azken urte importanta hau histeko ko sartzean ziburko ikastola sortu zen, egun zazpia aur diituena eta lehen aipaturiko baltxan elkartea ere eratu zen,